În limba română. Trandafirul roz Era odată ca niciodată, într-un regat minunat, o regină grațioasă. Era fericită, însă nu avea niciun copil. într o zi, în grădina sa, s-a uitat spre ceruri și s-a rugat. Draga mea regină, nu te îngrijora, căci rugăciunile îți vor fi ascultate O, Doamne, îți mulțumesc atât de mult! Vei avea un băiat căruia îi se vor putea îndeplini toate dorințele Protejează-l! Câteva luni mai târziu, prințul s se născut spre bucuria regatului Doi ani mai târziu? Regina își ducea fiul la râu pentru băiere ca de obicei. Aceasta habar nu avea de planul malefic al bucătarului cel rău. Îl căută pe băiat în zadar, fără al găsi. Cu lacrimi în ochi, se duse la rege să-i dea veștile cele rele. Totuși bucătarul ajunse la rege înainte și îi spuse o minciună. Măriată! regina a lăsat animalele sălbatice să-l ia pe prințul nostru și de lui e pe șorțul ei! Mincinoasă, l-ai lăsat pe fiul nostru pradă animalelor sălbatice! Vei fi pedepsită pentru asta! Regele, nebun de furie, o trimise pe regină în exil timp de șapte ani, în turnul morții, fără apă și mâncare! Lăsată să moară Însă zeii au fost milostivi cu sărmana regină Au trimis îngerii să îi dea de mâncare După câțiva ani, în inima pădurii Departe de părinții săi pe care nu îi cunoștea Prințul se transformă într-un băiat educat Bucătarul decide că este timpul să își scoată banii Dragul meu băiat Unchiul tău vrea să-i faci un favor. Da, unchiule. Ce trebuie să fac pentru tine? Trebuie să închizi ochii și să-ți dorești un castel mare și bogat, într-un regat în care tu vei fi regele, iar eu, nobilul tău. Bucătarul voia mai mult. Dragul meu băiat! Acum trebuie să-ți închizi ochii și să-ți dorești cea mai frumoasă fată pentru tine Ca să nu fie singur Astfel prințul și-a întâlnit supletul pereche S-au îndrăgostit imediat și dansau și petreceau și trăiau fericiți împreună Totuși bucătarul avea alte planuri malefice Noaptea, bucătarul se afla într-o cameră și, cu un râs malefic, se uită în oglindă și vorbi cu sine însuși. <laughs> Am tot ce mi-am dorit vreodată. Acum mai rămâne doar un singur lucru. <laughs> Prințul trebuie să moară, pentru că dacă află despre părinții lui... Voi da de belea Îi spune fetei că trebuie pe dată să-l ucidă pe prins în somn sau va fi omorâtă Nu-l voi ucide, îl iubesc cu adevărat oh, O să-l omori sau tu vei fi aceea care va dispărea Vezi, nu-l pot lăsa să afle despre părinții lui și cum l-am furat sau vei pieri, ori îmi vei îndeplini porunca. Hmm. Ființă malefică! O să vin în camera ta de dimineață ca să-l văd mor <laughs> Știam că nu o să o faci. Am auzit totul. Îmi pare rău, dragostea mea M-am temut pentru viața mea și pentru a ta Acum va plăti pentru faptele sale Prințul își dori ca bucătarul să devine un pudel negru Cu o aurie Și să-i dea de mâncare numai cărbune aprins Acum trebuie să mă întorc la părinții mei Nu pot să te iau așa la ei Te voi lua sub formă de floare Da, dragostea mea Prințul își dori astfel Ca ea să fie cel mai frumos Trandafir roz Și o purtă în buzunar Plecând să-și întâlnească părinții Cu pudelul după ei După o lungă călătorie Ajunse la regatul său Și află de soarta mamei sale De la oamenii din piață Ajunse la turn noaptea și își dori o scară pentru a ajunge la mama sa Draga mea, regină, ești bine și sănătoasă? Da, îngerul meu, sunt bine hrănită, îți mulțumesc Regina mea, sunt eu, fiul tău M-am întors din pădure, acolo unde nemernicul de bucătar m-a ascuns Și te-a acuzat în mod nedrept pe tine, am venit să te salvez Filul meu divin! zei mi-au răspuns rugăciunilor din nou! A doua zi de dimineață, prințul a luat toate căprioarele și a bătut la ușile castelului. A cerut să-l vadă pe rege în sala de recepție pentru a-i oferi căprioarele drept cadou. Mulțumesc, vânătorule! Cele 200 de căprioare sunt un cadou binevenit! Ce vrei în schimb? Măria ta, doar un ospăț cu tine și familia ta! Își puse o dorință. Îmi doresc ca cineva să îi vorbească regelui despre mama mea. Măria ta, fiind o ocazie atât de specială, putem să ne interesăm de sănătate reginei și să o invităm și pe ea. Au trecut mulți ani. Niciodată! Mi-a dat fiul bestiilor! Majestate, asta este o minciună, pentru că eu sunt fiul tău și nu am fost luat de către bestii, ci de către bucătarul tău malefic! Și cum să te cred? Prințul a zâmbit, și-a adus pudelul și și-a dorit ca acesta să se transformă în bucătarul care plângea de durere! Așa este. E adevărat, totul e adevărat. Eu am făcut-o, te rog, domnul meu, ai milă! Lăcomia mea m-a orbit! Monstru malefic! Închideți-l de îndată în temniță! Astfel, lecția a fost învățată. Lăcomia este rea, iar familia regală a trăit fericită până la adânci bătrâneți.